Basi karibu katika shule ya Biblia leo Mei eh, sh 27 mwaka 2021 tumesomewa mistari mingi iko saba hivi ya mlango wa moja kitabu cha mwanzo na bado milango tisa tukimalize hivyo na ni jambo jema kwa kweli mnda wote unapokuwa unaendelea kujifunza eneo la Mungu eh katika viwango hivi Eh sio kitu kidogo kwa kweli kitu kikubwa kimeashinda karibu makanisa karibu yote mbadala hmm. nishasema hakuna kanisa naweza kufanya hivi ni sisi tu je tujisifu sana hapana ninasema tujisifu ngaa kidogo tu eh, ngaa kidogo tu kwa hiyo mlango huu tuliosomewa una misari mingi kwa hiyo hatupitia moja moja tutakuwa tunapata ile picha kubwa iliyopo na kujifunza maksudi ya Mungu katika eh, katika mahubiri hayo na tumeona habari za Yusufu ambayo tulianza nazo kwenye mrango wa 37 Saba e, alafu mrango wa 38 tukawa tumetoka biblia katupeleka pia katika habari za Juda 39 40 kiliopita na leo 41 sasa Yusufu ndo anakutanishwa na farao eh kichwa cha somo la leo eh unaweza kupata vitu vingi lakini nilichokiona kinafanana kabisa na ujumbe huu somo kuna jumbe nyingi sana Eh, kuna jumbe nyingi sana lakini ujumbe mkuu nao patikana katika taswira ya sura hii ni Mungu aokoae usipotegemea Ndio tukasema Mungu anayeokoa pale usipotegemea Vile vile unaweza ukasema ni kitu kinachosema Mungu atendaye aokoae kwa jinsi zake za siri. Wewe huwezi kujua anaokoaje. Eh, leo hii tunamtumainia Mungu tunamli tunamuomba Mungu atusaidie katika mambo mbalimbali na mara nyingi huwa tunakuwa tunafikiria kwamba Mungu atatuokoa kupitia mlango huu yani una, hata Ibrahimu Ibrahimu alikuwa anaambiwa na Mungu kwamba atakuwa na uzao mkubwa akawa anamomba Mungu ule uzao upitie kwa nani kwa Ishmaeli Mungu akasema pana mimi na mpango mwingine Ibrahimu akiangalia miaka inaenda nafikia yuko anagonga mia Hagana sema huyu niliye jitafutia huyo huyo tu mbariki. Mungu akasema huyo unataka nimbariki nitambariki lakini siya niliye kuwa na lengo. Kwa hiyo tunaona habari za Mungu aokoae usivyotegemea wewe, nisivyotegemea eh, mimi. Lakini vivyo hivyo toka Mungu au kwa nji, kwa jinsi zake mwenyewe. Leo tutaona na labda nitangulia ni tu kama kutoa kama litasali eh, Tumeona e, Yusufu alikuwa tayari afungwa kwenye mlango wa 40. E, alikuwa amefungwa na akawa ame, ame alikuwa Mungu amempa kipawa Unajua Mungu ametupa vipawa mbalimbali. Sio lazima uwe na kipawa cha cha ndoto. Eh. Kati ya kipawa cha kutafsiri ndoto na kipawa cha kusoma na kuelewa Biblia, kipi ni kikubwa? Kusoma na kusoma. kuelewa Biblia kwa sababu neno la Mungu nikuu kuliko ndoto. Kwa hivyo tuna vipawa vikubwa kuliko vya Yusufu lakini hatujui. Wao tuna vipawa vya afya, tuna vipawa vingi tu. Tuna vipawa vya uzazi. Eme kukosa huo zao sikiliza. Araombe au mtoto ananihuza ananishambua nani? Huu ni kipawa kikubwa. E. No, eh? Hivi vipawa vyote tunavyo. Sasa huyu alikuwa na kipawa cha kutafsiri ndo tutaona mtu mwingine ana Daniel eh, eh na kina Meshach, Abednego eh na Anania. Eh, lakini <coughs> lakin anania lakini anapewa kipawa cha tafsiri ndoto tushamemona nsha ndoto za watu gani kwanza yeye mwenyewe alishaoota ndoto zake eh haziatimia tutaona katika moja wako ma, mafundisho ya leo tutaona kumsubiri Mungu mpaka yatimie leo mambo yale ambayo Yusufu alioteshwa oteshwa zamani za yanatimia zile ahadi Mungu alizokupa zile ahadi Mungu alizowapa wamchao zinaweza zikatimia baada ya muda mrefu saaona leo baada zinatimia baada ya miaka zaidi ya 10 na kitu kumina ndo anaanza kuona nuru yaani Mungu anamwatesha akiwa amepelekwa juu ameinuliwa akiwa nyota inayong'aa wakati kuna mwezi na jua babake na mama wanaminamia na nini havit ya kutimia anajikuta anauzwa baada ya kutimia anajukuta anakosokoswa kuwawa na ndugu zake. Baada ya kutimia anana, anana, anakuta anafanya nini? Anafanya yes, anafungwa. Na hakuna miongoni wa vitu vibaya sana. Wakati wengine bora hata kuugua, uugue ukiwa mikononi mwa ndugu na marafiki kuliko kufungwa ukiwa na afya nzuri. Ndiyo sio? Mm -hmm. Eh. Kwa hiyo ni adhabu kubwa kabisa aliyokuwa amepata. Lakini yes. hatimaye yule Mungu anayefanya kazi katika mazingira mimi na wewe anatenda. Kwayo ndio ujume mkubwa ulopata. Kwa hiyo alishaoa zile ndoto zake, baadaye akaota ndo akaoteshwa eh, amini aka akaweza kufasiri ndoto za mnyweshaji wa Farao na ndoto za eh, mwokaji wa Farao. <clears throat> na yule mnyweshaji kwa sababu yule mwokaji aliuawa ndoto yake liko mbaya na hakoogopa kumwambia, lakini huyu aliyepona akaaba sema bana hebu ni kumbu, nikumbushe nikumbuke ukifika kwa farahi. Ikapita miaka miwili mizima leo ndo anakuja kukumbukwa. Na hakumbuki kwa mapenzi ya yule mtu hapana, anakumbuka kwa mipango ya Mungu. Manadamu akikusahau Mungu atakukumbuka. Amen. Eh. Mumeo anaweza kukukataa, akakusahau, akakuona Mungu muasema hiki ndicho chombo changu chema. Ndiye nitakaye mbariki huyu. Eh kikubwa tutakoje kuona kwamba Mungu awabariki yote yule Mungu anawajali mchao. hiyo kazi ya Mungu dunia nzima naibarikibariki tu anasema ni mwenye haki anawa, ni mwenye rehema na ananyesha mvua kwa wenye haki na wasio haki lakini sio mpango wa Mungu kwa hao hao uh, wana siku yao ya adhabu hiyo hatuwezi kaacha kuisema lakini eh, kuna siku ya Mungu kutoa neema kwa wacha Mungu wake hiyo nayo ipo kwa eh, hiyo Eh uh, ule ulikuwa tuni kama utangulizi eh ukisoma katika na standard huko lakini ni ta mkuu katika Zakaria mlango ule wa wa pili eh mstari wa nane em twende mstari ni mstari maarufu kwa hiyo si si vibaya wakati mwingine ile mistari mikubwa mikubwa kuisoma na kuikumbuka inakopatikana eh Zakaria mlango wa pili mstari wa nane anasema hivi Zakaria mbili nane anasema hivi kwa maana Bwana wa majesha asemwa hivi ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale walio waliowateka ninyi maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake Unajua kuna watu ambao wanamwabata Mungu hawani akina Ayubu hawani wakina Daudi wanaitwa marafiki za Mungu na sio kwamba kawapendelea. Hawa ni akina Ibrahimu. E? Hawa ni akina Yusufu. Hawa anaweza kawa wewe na mimi. Leo hii kuna akina Yusufu, kuna akina Ibrahimu kati yetu. Leo kuna akina Sarare wako hapa. Wacha Mungu kina mama wanaompendeza Mungu. E? Hao anasema mtu akiwagusa hao anakuwa ni kama amegusa kwenye jicho la Mungu kwenye mboni yake hina sema ni wale wanaowatesa. Maana hapa kuna makundi mabaya sio kila mtu anayeingia. Kuna kundi linalowatesa sasa hawa anaye kuja kumtesa mboni ya Mungu, mboni ya jicho la Mungu. Amen. Kwa hiyo baadhi matujua kwamba na, kwa na, na kweli nguvu za Mungu zipo. Hiyo ndio swali linalosumbua. <laughs> eh? Hizo nguvu za Mungu kweli zipo hasa. Ziko wapi hasa? Eh? Eh, nguvu za Mungu zipo. Nguvu za Mungu zipo. Haya mabomo yanatokea wa binadamu wanazaliwa anazeeka, eh, anakufa, wengine wanainuliwa, wana, wana wengine wanashushwa. Havitokei okay tu kwa program za computer. Havitokei okay kwa sababu kuna kiongozi wa taifa anasimama pala pala. Vinatokea kwa sababu kuna Mungu wa mbinguni. Amin. E, kwa sababu kuna Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tumwamate Mungu wetu, tumfanane Mungu wetu, tumlingane Mungu wetu. Eh Mungu hana upendeleo Biblia inasema kila wakati. Kwa hiyo ulikuwa ni utangulizi tu. Lakini ukisoma katika Matendo mlangu ule wa kumi na nane, ustari wa kumi Kuna watu ambao Mungu anawajari sana Nasema, kwa sababu ni mistari ya jumla ngojea ndako twende. Matendo na nane, mstari ule wa wa 10 anasema, Matendo na 18 10 anasema hivi na Mathayo 18 10 angalieni msidharau mmoja wapo wadogo wa hawa kwa maana nawaambia ya kwamba malaika zao mbinguni siku zote utazama uso wa baba yangu aliye mbinguni. E, mungu alikuwa anaongelea watoto watoto wa, kwa jinsi ya umri. Lakini maana ya kubwa ya, hi, ya hum, hii hii mstari alipokuwa anafundisha hapa ni watu wa Mungu wake. Na mara nyingi wa Mungu wa Mungu ni watu wa dhaifu wa, wa dhaifu Yuma alikuwa ametoka kusema kwamba mtu asipoongoka na kuwa na, na, na akili kama za watoto hawa wadogo Haweze kaona ufalme wa mbinguni. Yaani usipokuwa na akili za mtoto wa mdogo mbele ya Kristo kwa habari ya wokovu na imani e, huwezi hata siku moja kufika katika ufaruwa wa mbinguni. Yeye ndiye mwenyewe alisema. Sasa kwa Mungu mtu yote anayemcha Mungu, anayekusanyika katika kanisa dhaifu kama lako hili, Na langu hili kwa mungu ni mtoto mdogo anasema hao malaika zao wanasimama mbele za mungu wakiwa wa, wa, yani ni, ni kwamba taarifa za za huyo alie mdogo ziko mbele ya macho ya mungu kupitia kwa malaika wake amen kila saa hawalali hawakai hawapumzii na wale hawana uchovu hawana usingizi hiyo e? tujue kwamba kwa sababu ma, malaika wa, wa yusufu haiko sio ya alali hata siku moja Eh lakini wa wengine watalaa. sasa tuje katika katika hoja tutaona hoja nyingi lakini ngoja tusisitize hoja nne tu, hoja nne kubwa. Na inabidi tu niende haraka kwa kweli. Eh em tuanze na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza sio mkutadha mkuu wa somo. Kwa hiyo itakua imetofautiana kidogo na jinsi Mungu anavyowakumbuka watu walio wadogo walio kwake Eh lakini tuangalie hoja nyingine kidogo iko pale inayooanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9 na karibu same kubwa sana. Inahusu inasema hii hoja iko tofauti kidogo nayo tuisome tujifunze hii. Inasema hivi, njaa inakuja duniani. Njaa, yaja juu ya uso wangu. Ndio sasa sasa. Kwa nini njaa unaihubiri ni faida sana? Haina faida. Na hivi kwa vile imesemwa na nimepangwa ya Mungu ni vizuri ndayo tukaje andao kwa habari hiyo. Emtuanze msari huyo. Kwa msari ule wa kwanza mpaka wa wa 9. Eh? Eh? msari to wa, wa, wa e, e, tuwa kwanza na wapi? Nasema ikawa msho wa miaka miwili mizima. Miaka miwili mizima ndayo tutaiona baadaye lakini ngone niiguse labda tutasahau. Tangu Yusufu aache e, gerezani na wale riotatafsiria wanaoenda kufanya kukaa na mfalme a ongeza kumwsema yani wema aliyokuwa amemtendea a singesubiri miaka miwili yote a singesubiri litotokea tatizo liloandaliwa na Mungu kwa ajili ya wako wa, wa, wa yusufu eh. baada ya miaka mingi mizima farao wakaota ndoto na atazama amesimama kando ya mto na tazama ngombe saba wazuri wanono walipanda kutoka mtoni Wakajirisha manyasi na tazama ngombe saba wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni wabaya wamekona wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawale wakawala wale ng'ombe saba wazuri walionona basi farao akaamka akaamka akalala akota ndoto mara ya pili tazama masuke saba yalimea katika boa moja makubwa mema na tazama masuke saba me, membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada yao kisha hayo masuke membamba saba ya kayala yale masuke saba makubwa yaliojaa basi farao akaamuka kumbe ni ndoto tu soma masomo mengi somo la leo lote au vipengele tutakavyosoma yote litakuwa vimjengwa juu ya ndoto, bado sawa yon. E, ndoto ona, hii bado soma nimeirudia yote eh ndoto hizi mbili Yusuf alipokuja kuitwa baadaye tunaona aliitwa akasema hii ni ndoto moja tu na akasema ilikuwa inajirudia rudia kwa sababu Mungu alikuwa anathibitisha. E, wakati mwingine kuna ndoto zinatoka kwa Mungu. E, unakuta inajirudia, unaota ndoto hiyo hiyo, unajikuta inajirudia, inajirudia. E, mungu tulishaona kwamba haneni na wanadamu kwa sehemu kubwa kwa kutumia ndoto. E, labda kwa mtu ambaye ameamua kuwa mkaidi. E, wakati mwingine. Na uangalie zile ndoto nyingi unazozipata, nyingi zinazo zinazotoka kwa Mungu. Zinakuwa sio ndoto nzuri ni kama ndoto kama za kukuwajibisha, wajibisha, Ndiyo sio. Mm -hmm. Eh huoni Mungu anakuotesha umekaa katika kitu cha kifalme unaenjoy maisha. Hapana, inakuwa ni ndoto kama za Yona, kwamba wewe una umekataa kutumwa sasa na kutuma kwa, kwa lazima. Eh. Sasa huo ujumbe haukutakiwa kuja kwa jinsi ya ndoto ni kama kusukuma sukumu. Ujumbe wetu mkuu utume wa Mungu ume kwenye Biblia. Ndio sababu mtu mzuri anayesoma Biblia kuanzia mwanzo huu tunaoanza kusoma mpaka ufunuo, Haotioti kwa sababu ujumbe umekamilika wote. Unaotefu tu kwa ajili ya kukumushwa majukumu yako. Ya. Eh Mungu, mungu aki, ananena na watu akiona aki njia hiyo hawataki kusikia, anatafuta njia ya mbadala kwa kweli. Sio njia nzuri ya Mungu kunena. Sawa. Kwa nini ana na Yusufu kwa jinsi wakati huo neno la Mungu alikwepo ndio liko linaandikwa, anasema ndozo zako inaandikwa kwenye kwenye kwenye kwenye e, kwenye chuo eh naweko bayana inakuwa sehemu ya maandiko ya Mungu. Sasa hebu tuendelee sasa tu. Tuangalie tumeona tu habari za njaa. Amesema kuna miaka saba ya njaa. Eh. Okay. Mbele kidogo labda niangalie kama kuna mistari ipi inayosika na hapo. Yusufu alipo laitwa akasema hiyo hawa ng'ombe saba wa dhaifu, wa wa wabaya, eh, walioameza ng'ombe Saba wanono. Eh ni miaka 7 njaa itakayokuja itatangulia ya, ya shibe e, walianza ngombe wenye afya wanene wa, wa wazuri e, halafu wakaja wale ngombe Wakonefu, wa kuonefu wabaya wa hawa wabaya wakawala hawa ngombe wazuri aka Yusufu akaja katika akasema hawa ngombe wanono waliotangulia ni miaka saba ya shibe yani, kutaw, yani mazao yatakuwa hata yanaota tu popote pale unakuta yani mwembe umejiotesha mtu unaweza kula maembe kashifu eh kuna miti ya namna hiyo inajiotosha eh ukilima sasa hivi Tanzania hii kuna kipindi cha shibe kuna tabia ya shibe kutangulia kabla ya njaa eh unaweza kusema sasa unatumia una tu hii mistari ya mambo yaliotokea Misri tu au unatumia yani unathibitishaje kwamba haya mambo yako njiani yanakuja haya mambo yako njiani yanakuja sio kwa sababu ya ya Misri tu peke yake hapana hii hii hii ndoto ya ya farao iliyotafsiriwa na Yusufu lakini vile vile na Biblia inatuambia kwamba katika siku tunazoishi hizi zinazo tunazo kuja hizi zinazotujia hizi kutakuwa na kipindi cha njaa kitakachotambulishwa na kipindi cha shibe Leo hii dunia iko katika hali ya, ya mafanikio na neema isiyo kuwepo katika historia ya wanadamu yoyote ile. Leo hii idadi ya wanadamu wanaovaa viatu vizuri inazidi ya wakati wote ule wa historia wanadamu tangu azaliwe. Wa Ndio si? Ndio. Ndio Id, mavazi ya mwananchi tu kawaida ni laini ni mololo ni mazuri kuliko ya mfalme Daudi wakati wake na hata wafalme wale miaka tu 300 hiyo pita. dunia ina kila kitu. Ukiwa hapa unaweza kaongea na mtu yote yule uhitaji. Yaani kule kutengwa na umbali hakupo tena. Eh, mtaweza kusimama hapa hata kama na mtoto wake huko mbali akamtumia tahera mtoto yani dunia iko katika hali ambayo mambo yote ni kama yamekamilika okay sina maana kwamba wote tuna vyote hivyo tunawepata vyote hapana lakini ninayongelea katika mtazamo mkubwa wa, wa, wa, wa ufa, ufanisi wa kidunia ni neema kubwa hii ni taswira ya miaka saba ita, ya neema iliyotangulia miaka saba ya njaa twende katika maandiko sasa yanayothibitisha. Tuanzie katika agano eh katika agano la kale. katika agano la kale. Twende katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa na 78 anasema hivyo. Twende kwenye Yeremia. Niko naadhibitisha kwamba e, na, na, na niko naadhibitisha kwamba kuna vipindi vya njaa na kuna njaa, sio vipindi ni njaa kubwa inayo inayo duniani na tutaeleza kitakachoileta tutakieleza eh uwezo vitu vyote ndani ya msari mmoja eh tuta tutangulia tuta, tuta, tu, na mapigo yanayokuja kwa ajili ya dunia ni kwa sababu ya dunia kul, kulewa mafanikio kulewa shibe ikamsahau Mungu wao amenye eh, ndio sababu ya Eh sasa tuangalie mfano wake au ni huwa ina, inatokeaje katika Biblia na Mungu anasema pia itatokea. Tutaona Mungu ataisema waziwazi, tutaona hii itotokea kama mifano sehemu nyingine, mfano kama tulishaoona Misri eh wakati wa Yosefu. Lakini tuone mifano sehemu nyingine. Tuna katika Yeremia nimesema mwanango wa 5 usalim ule wa saba nasema hivyo. Yeremia tano saba nasema imi. Eh 7 Yeremia yenye 500 mstari wa saba, anasema nawezaje kusamehe Mungu anauliza Watoto wako wameniacha mimi na kuapa kwa hawa ambao si miungu leo hii e, Mungu sio sio wa manadamu kutenda mambo yake Mtu anaweza katibitishwa kwa sheria, kwa mihuli, kwa mamlaka, kwa, kwa njia nyingine kwa, lakini sio kuhofu ya Mungu. E, sio hofu ya Mungu. Eh? Nilipokuwa nimewashibisha kwa chakula, walizini. Leo hii kitu naweza ikahusu dunia, haihusudi dunia. Inahusu dunia, dunia vizuri tu. Wakakutana waka wengi pamoja katika nyumba za makahaba. Walikuwa kama falasi walio shiba wakati wa asubuhi kila mmoja akalia kwa kutamani mke wa mwenzake. Taslaka inakuja ni kwamba watu wanaposhiba dunia inaposhiba huwa ni, tab, ni, ni tabia yake ya kummsahau Mungu kabisa. Unajisema mamaona kama kuna makanisa mengi yamejengwa. Yaani makanisa yapo kwa makusudi ya wanadamu lakini sio kwa makusudi ya Biblia. Eh? Na tutathibitisha kwa maandiko na tutashahibitisha kitu tutathibitisha tena. Usairo wa 12 mlango huu, usairo wa 12 anasema, usairo wa 12 anasema hivi. Waemmkataa bwana na kusema si yeye wala na kusema si yeye wala hayata tupata mabaya, wala hatutaona upanga, wala njaa. Unaona kwamba muda wote wanadamu anapokuwa wameshiba baada ya kushiba akaingia katika anasa na vitu vyote vinavyoiona vinavyoendelea duniani na kwa kiwango kikubwa wakati mwingine tunahitaji macho ya rohoni jamani tunahitaji macho ya rohoni, kuona ni kwa kiwango gani wanadamu tumefika katika hatua hii na kuizidi eh? Kwa hiyo unaona kwamba taswira ndio hiyo dunia ndiyo ilikuwa na eneo. Kama wakati wa Yeremia ndivyo ilivyo leo na zaidi sana. Hem katika Yeremia hiyo 24, twende haraka 24 Yeremia. Tusome mstari ule wa 10, anasema hivi, Yeremia Yeremia Yeremia. hivi, Nami nitatuma upanga na njaa na tauni kati yao. Hata watakapo watakapopotelea mbali katika nchi niliyowapa wao na baba zao. Unaona kwamba matumizi ya njaa na na upanga upanga ni vita, mtaswira ya vita. E? Na tauni ndo magonjwa. Njaa, vita na magonjwa ni tabia ni hukumu za Mungu na Mungu amejisema sehemu nyingine ni tabia za Mungu kuhukumu dunia ya watu wasiommsikiliza. Ni tabia yake. E, tutaiona pia sending mpweende katika kitabu cha cha Ezekiel Ezekiel mwanangu msikilizaji hivi Ezekiel hivi Bwana na Mungu anasema hivi je si zaidi sana nitakapoleta hukumu zangu nne zilizo kali juu ya Yerusalemu leo Yerusalemu ni nyumba ya Mungu eh au ni makazi ya Mungu ni mioyoni ni waKristo hao. Yaani sikiliza Mungu kune, si, anasema hukumu zake kuu nne anazitaja. Anasema je si taleta hukumu zangu kuu nne? Yaani upanga, mjaa na wanyama wabaya na tauni. magonjwa kasa mbona natafuta sijapata muunganikano uliopo kati ya haya yaliotokea Misri na haya yanayona haya tunayojifunza hapa tunaona kwamba muda wote wanadamu wanapokuwa wamemuudhi Mungu eh wanapokuwa hawaja Misri kwapo bila shaka wamemuudhi Mungu lakini makusudi ya njaa ya Misri ni mengine ni kumuinua Yusufu ni Mungu alikuwa yamkini alikuwa na maana ni, alikuwa na mambo mengi ndani ya ile njaa. Alitaka kuminiua Yusufu lakini pia anakuyadhibu msis. Lakini hasa sisi tunaona muda wote sasa. E, habari ya njaa na vita na magonjwa na hizo kufundisha, kumfundisha nafikiri kwa kumfundisha muda wa wiki saba ufugizo. Lakini nzuri tuendelee kusikiza hizo habari mara nyingi mara nyingi na zaidi sana. Eh? Kwa hiyo tunaona muda wote dunia inapokuwa hivo katika hali ya mafanikio moja ambayo tunaona ha, mafanikio yaliyo duniani dunia hayajawahi kuwepo kabla na hayana na hayana, hayana mfano moja. hayajawahi kuwepo kabla hayana mfano pili ni labda mfupi tu sana eh sana kwa mfano kwenye karne nyingi zilizopita maisha ya wanadamu yalikuwa nafanana. fanana Wanasafiri e, wana, wana juu ya wanyama Wana ana wanyama anokunywa maji e, ni muda tu lakini ndani ya tumiaka tu tuchache 10 20 30, mwisho dunia ime imepinduka ime, ime ya yani nimekuwa kitu kingine kabisa na ndipo uovu Ukashamili kabisa manabii wa ufungo wakanja kabisa makanisa yaliokuwa yanahubiri njia ya kweli watu walikuwa sema mlokole mlokole ndio wakawa watamanifu kuliko dunia mambo yakapinduka kabisa kabisa sasa hiyo tafsira tumeona kwenye Biblia huwa Mungu anasema na ile tahukum zake kuu. Mojawapo ni njaa. Una nini? Baadaye kuona sasa. Eh, anasema katika Luka mlango wa shina moja mstari wa kumina moja Yesu alipokuwa emtende eh, eh, pale kwa sawoni sehemu. Sasa hii ndio inayotuhusu moja kwa moja. Hii ndio inayotuhusu moja kwa moja. Luka Luka 21:11 anasema hivi. Luka 21:11 anasema hivi. Luka 21:11 Anasema hivi na ningeweza kuisoma kwenye Marko, kwenye Luke, kwenye sehemu nyingi, lakini tusome hapa. Kwenye Marko ingekuwa tungeisoma kwenye Marko Kama kwenye na Mathayo 22 lakini tu, tu, kwenye e, kwenye hii. anasema hivi. Kutakuwa na matetemeko makubwa nchi na njaa na tauni mahali mahali. Mungu anasema na njana, kwenye nyakati ambazo dunia imem- imemsahau Mungu. Nani anaweza kaihisi kwamba dunia iko salama hakuna vita vinavyokuja? Tazama niangalia watu dhaifa wote wana silaha zenye uwezo wa kuipasua dunia vipande viwili. Naya na yeye. Wewe uwezuko na kitu bacho kitataka afanye kazi jamani. Yaani haraka tu inatosha. Inatosha kujiulizia hilo. Wewe uende tu ulime ulimeshamba uliweke pale afalafu mahindi yakauke, yaoze, Alafu utavuna kweli? Lazima ufike sehemu kipindi uf, uf, ufanye uvune. Haiwezekani hizi silaha unazoziona eh zinazojaribiwa anakuambia leo anataka kujaribu eh halafu isifike wakati na Mungu ameamua kusema kwamba watu watakaponiacha nitawahukumu kwa hukumu ya upanga. Upanga uko upa tayari. Leo hii kuna makampuni. Naomba nishikae huko sana kwa ajili ya mda Eh kuna makampuni ya yanauza ya ya mbegu yana yametunyia ya ya, mbegu za asili zinao, zina zinaondolewa kwa m, kwa kwa kwa m, kwa miongozo ya kilimo za kisasa na mbegu bora na nini tunatoa mbegu ambazo haina uwezo wa kuzaa mara mbili inazaa mara moja sasa siku mbegu ambapo nishalisemba mbegu ambazo ni naishi kuleta jada duniani unaleta unaondoa mbegu za asiri unaweka mbegu za za za, za, za, za, za kuuzwa na kupewa zile mbegu hazizai badala mbegu hazitolewi mtakula nini kuna kuna kulisha majani kama eh? iko wazi lakini tunawaambia hapa hicho ndio kilimo cha kisasa kinazalisha sana wasomi wote wanaungana, wanasema hicho hawawezi wakaona, yani angalau tu hawaweza tatizo hilo eh? kuna moja tu inauza, inauza mbegu dunia zima. ya kimarekani inaitwa Monsanto iko moja sasa hiyo ni kitu njaa yote ya dunia na ma, na chakula cha dunia kimeshikiliwa na kampuni moja tu. Hii ni sana, tena ina ya waabudu shetani. Siku shetani akisema em tuliza kidogo mzigo. Tuna Sasa unaona kwa sababu natu tofanyaje? Ana hata katika ufunoose mwingine, ufuno semu nyingine, tano sita standard pale, nasema kibaba cha cha changano cha kwa nusu pia nani pale, eh, nizo habari ni nini? Pare. E, nizu habali, nizu. E, na nini na nini pale, eh? Kwa hiyo tunaona kipindi cha anja kinaatangulia cha cha shibekili kinata tabia kipindi cha mafanikio kinakuja kabla ya kipindi cha matatizo. Em katika petro wa wa pili twende katika petro wa 2 um, mlango okay sitaenda pale kwa kweli kwa ajili ya muda, mgunduo kwamba nimechelewa ni, ni ku kutoka kwenye pointi. ngoja ni, ni isometu. tu petro wa 2 mbili tisa. anasema Mungu anawajua walio wake eh anawajua walio wake naendeleka kusoma mungu anasema atawaokoa walio wake kwa mbinu zake kama maokoa Yusufu kwa mbinu zake tena mbinu mbinu za njaa wakati mwingine njaa Humo humo ndipo njia ya Mungu kuokoa watu wake inawezekana Mungu atatuokoa wacha Mungu wake kwa kuleta njaa kama aliyo njaa Misri ili kusuda mwokoa Yusufu amen e. kwa hiyo hiyo njaa wala usikate tamaa tumwabate Mungu tu peke yake lakini inakuja nani kwamba hakuna, hakuna vigezo vya kujitosheleza vya njaa hiyo kuja limekamilika zaidi ya 100 Eh, anasema katika kitabu cha mata mlango wa kumi mstari wa 30 na, serasini na moja. napo 30 na anasema lakini anasema kutakuwa na tabu na adha duniani anasema watapeleka wa ma, ma, kwenye mabaraza watawapiga Laki, anasema lakini nywele zenu na wengine wenu watawaua kuna watu ambao wakicheza cheza wakakaa nyuma ni rahisi shetani kuwavuta na kuwaua lakini anasema kwa wale walio wengi wanaomsikiliza nasema hata nywele zenu hautapotea unywele hata huu mmoja kwenye tabu hizo zote unazo kusikia vita vyote vinapigwa vina leo hii kuna ndege inaweza kaanguka ikianguka inatoka huko juu angani eh futi 10363 na kitu ndipo pab mpaka futi 1040 e, inakuwa inatembea kati ya mbezi na ubungu kwenda juu hapa na ubungu usimamisha juu eh lakini bado kati inaanguka unakuta kuna watu wawili watatu wanapona. Unaweza kawa ni wewe na mimi. Hawaponi kwa kwa kwa minu zao na ujanja ujanja wao aparte. kwamba kuna kitu wamekifanya cha sana. Lakini Mungu anasema mtakapokuwa mmeni mmenitumainia mimi nasema hata ujere wenu ninajua nimeuhesabu najua sitaki mpunguke kama alikuwa na nywele labda milioni tatu. sitaki upungue ubaki na upaa nataka ubaki na nywele zako zote hizo hizo eh kina baba anampenda sana nywele hamdapulukia nywele hata moja msitengeneze tu vizuri eh hoja ya pili tunayoiona Mlando ndio inayobeba ujumbe mkuu wa somo la leo tulioiona Mungu aokoawe usipo mtegemea. Ya yani wakati usipotegemea, wakati unadhani umeachwa, wakati unadhani Mungu hasiki wakati unasali unaona tu siku zinaenda, zinarudi, wenzako wanafanikiwa, wanapita njia za mikato. Kama ni labda ni mweza wako unaweza kumlisha hata limbwata unachotaka, ukam, ukam, lakini unasema kushiriki dhambi ya uchawi. Eh? Wakati usipoona mwanga na lulu ndipo Mungu anapotuliza ndipo anapotokeza anapo eh Yusufu katika tukio hili la matatizo yake wakati asipotegeea baka alishasahauiliwa kama ilikuwa ni sema akutegemea angetegemea baada ya kumsaidia yule jamaa amemngona kabisa yuko nani kumbe Mungu yuko Yusufu anadena na mateso yake gerezani. Jambo alikuwa hajamwacha anasema Mungu alikuwa na, na, na Yusufu kila wakati. Lakini bado alikuwa gerezani. Eh. Ee. Haikuwa kwamba amemweka sehemu mzuri sana. Wakati Yusufu yuko ndani na mateso yake gerezani huko anafanyishwa kazi na kusimamia na nini? Mungu yuko anashughulika na Farao. Leo hii unaweza ukawa na tatizo lako liko hapa linakusumbua. Wewe hujui Mungu yuko anashughulika nalo kwa mtu mwingine. Eh. Ee. Na ndio ndiyo msingi wa somo la leo. Mungu anakuwa yani anamlenga yule lakini anaenda kushughulika na mtu mwingine. Amina. Amina. Eh, anaweza kawa ni yule mtariye kutesa. Anaweza kawa ni mtu yule aliyeye kwa mfano kama mtu alikuwa anakutesa, akaenda akashughulika na afya yake. Akashughulika na ndoto zake na na, na, na njaa kuja kwenye maisha yake. Eh, unajua kuna watu wengine wanatesa wengine kwa sababu wana mafanikio ndio sio? Eh, hilo He, Eh. Mungu weo unaona hana anachokutendea ni Yusufu huko gerezani umefungwa kumbe yuko na na mtu mwingine ili kusudi uponee kwa huyo. Eh, kwa tunaona Mungu ana anashughulika na na, na, na tatizo la Yusufu lakini sio kwenye maisha ya Yusufu, anashughulika nalo kwa mtu mwingine kwa Farao ndani ya muda huo emkisema kuanzia mstari wa 14 mpaka 16 mwanzo hiyo 16 14 16 mstari mitache tu labda ndio mstari pekee tu wa kusoma kuanzia sasa 14 ndipo farao akapeleka watu wakamwita waka Yusufu wakamleta upesi katika ge, kutoka gerezani akanyoa kabarini ngozi zake na kuingia kwa farao hapo ndio imetoka Yusufu arudi ukote anaenda kwa bosi anatolea anavuliwa mavazi ya, ya, ya, ya, ya wafungwa na nywele za ukifungwa ananyolewa, anavaalishwa, anapelekwa kwenda kuwa mfarume mwingine. Tulisoma, Farao anamwambia, "Ukiacha tu kwenye kiti cha enzi. Huko ndani ya Misri nzima huko. Mm -hmm. Wewe ndio bosi huko, mimi sipajui." Amina. Amina. Eh? Je, Mungu Mungu hana uwezo wa kufanya hivyo leo kwenye maisha yako na yangu? Ana uwezo mkuu. Tutaona Mungu anasema sehemu nyingine anasema ngoja hii misali kwa sauni mistari ya, ya nyongeza Sita anasema katika Isaya mlango wa Isaya sehemu nyingine nyingi tu Isaya 52 sitaenda huko Isaya 59:1 eh na na hata kwenye kwenye hesabu Musa alipokuwa anawa anaoongoza wana wa, ana, ana wa, ana wa Israeli eh mungu anasema mimi ni mikondo yangu sio mifupi kwamba sina uwezo wa kutenda kazi popote pale. Ni kuokoa mkono wangu ni wapi usipoweza kufika. Ni wapi? Lakini toka hapa useme hapana, labda Mungu hana nguvu, labda Mungu mambo yake miyakufikirika hayatoke tokei tokei. Fulani hivi. Ngoja mimi naenda kumtegemea eh, Labda ni nina boss ndugu yangu aneniendea anayenipa, atakeniipa atakuwa ananisemea Samra, anaenda labda yule mtu anakufa. Eh? wala namna yake ni haina gwarantii ya leo na kesho unaweza ukasema ah nitatoka hapa nitatumia elimu yangu ukaenda ukashughulika na elimu kuna watu wezi wamesoma hajawahi kupata kazi hata moja anaweza kaomba kazi hata hamsini. zote asijibiwa barua hata moja wapo lakini kuna watu nakuta mtu hana hata hicho cheti lakini mungu anamlisha na kumjefe anasema je hebu angalieni ndege waangani wana digringi lakini wanalala njaa e, hebu maua ya koneni hayana hata fahamu lakini yanavaa vizuri kuliko Yusuf ame kuliko selemad Yesu nawaambia watu jamani kumtegemea Mungu najua sio kazi rahisi sana sio kama nawaambia kwamba labda na, ni mtaalamu sana na yajua kuliko wote hapa hapana lakini nimeyasoma ila Maadamu utakapokuona kuja kusikia maneno ya Mungu tukakusanyika tukayasikia tena ile nguvu ya Mungu inaendelea kujengeka inaendelea kujengeka na maisha ya Mungu yanakuwa harisi. Nasema watu wasio ni vigumu sana kumpendeza Mungu bila imani. Na wewe usikoe na imani bila kusikia neno la Mungu hata siku. Zanguambia mimi na imani Mungu anajimbo uongo wanga yule mtu anayepata majawabu yake bila bi, yasiotoka katika mwanzo kutoka ku, mm, nani mm, mambo ya walawi sababu kumkora torati na kuendelea mpaka ufunuo akawa anayatoa kwenye vimisari vya daburi 1 2 ni hayatoki kwa amumu ha, na hayana garanti yenye garanti ndio haya tunayayosoma hapa he, yenye garanti ndio haya tunayayosoma hapa anasema katika anasema katika eh, mtende katika eh, anasema katika Isaya mlango wa 29 anasema watu hawa watu hawa wananiabudu bure kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali nami watu hiyo, ndiyo wa namna hiyo ndio kristo walio wengi unategemea mtu wa namna hiyo Mungu kweli atamuonekania kama yusufu Mtu ambaye anataka kwenda kumabudu Mungu kwa kinywa tu na majengo na mapambo na mavazi mazuri na nyimbo nzuri na sibi na miziki, na nini alafu mioyo yake imo katika fikra chafu katika washerati. katika uzinifu katika uchafu katika meseji chafu katika mpango, katika usengenyaji katika maneno haya ndio maisha ya mtu lazima wote vile Mungu sionekane katika maisha kama haya leo hii watu, ni watu wangapi ambao uko tayari kupenda kumwabata Mungu mfano wa Yusufu ili kusudi, wasema ah Mungu alimtokea Yusufu tu kwa sababu za, ya Yusufu alipendelewa apendelea au ilikuwa ni yakati hizo pana leo hii eh anasema katika Isaya mlango 59 pale kwenyewe Isaya anasema Isaya 50 52 Isaya moja. anasema mkono wangu sio mfupi nikashindwa kuokoa isipokuwa dhambi zenu zimewatenga na mimi nisiweze kuangalia sasa njia peke ya kushinda hizo dhambi pia sio njia nyingine utazishinda zote lakini utazikata kwa kiotoba ni kucha na kusikia neno la Mungu hapa na kusoma neno la Mungu na kufanya kazi ya Mungu na kumlingana na Mungu na kujitenga na dunia vile vile kwa hiyo unaweza kutoka hapo kwa vyote kesho kaenda tena ukajichow via kule kule bana Je kama umeokoka ita kwa moko okovu hapana utakuwa umeokoka bado eh, lakini nguvu ya Mungu kama ilivyojua Yusufu haiwezi kuonekana kwa Kristo na namna hiyo Eh leoa Kristo wanataka kuambiwa siasa Leoa Kristo wanataka kuambiwa habari za vieo nakutabiriwa na mafanikio. Nao wa Kristo wanataka kuambiwa habari za filamu mpya, mipira, elimu, eh, habari za pesa na michongo na nini vitu kama hiyo pamoja na anasa za mioyo yao. Halafu wakitoka pale wanataka Yusufu. Kaisha Yusufu. Emu, emu, emu, ni wanaume wangapi wanaweza kushinda kishawishi ya Yusufu. Halafu akisha kishinda anasema Mungu sasa naomba unitendee kama Yusufu. Chats acha tena lakini wakiwepo wa Mungu haachi kutenda haachi kutenda tunazidi tu nadhibitisha uepo wa Mungu tunathibitisha kwanza kwa neno lake tunathibitisha kwamba Biblia ndio kitabu pekee chenye umri mkubwa ambacho hakizaeiki vitabu vingine vyote vinazaeika na ujuzi watu unazaeika watu wote wote lakini hiki pekee hata kwa nini tu hicho si, tu pekee yake kitupe hofu ya Mungu kwa sababu na humo kuna maneno ya Mungu Mungu mimi nafanya kazi kwa Yesu ndio yeah, tayari kusikia. Eh. Emtu somo msari wa mlango wa 41 mwanzo, msari wa 16 nasema hivi, hatojasogea sana. Msari wa 16 nasema hivi, Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi Mungu atampa Farao majibu ya amani. Yusufu pia pamoja na kupewa vipawa vi, vi hivi vya kutafsiri ndoto. Zote anazo tafsiri muda wote na ndivyo alitoaambia na wale jamaa wawili wale wale wale yule mshaji na wa na naoga mikate wake. wale eh alisema mimi sio mimi ni Mungu anayefanya hivi vitu lazima muda wote leo hii hawa wanaoitwa manabii wanaenda anatengenza anatengeneza uponyaji feki baraka feki kufufua feki alafu sifa zote anokuamia ni za ni za kwake mwenyewe. Ehe, hembe he, maisha yalikuwa magumu kabla kabla eh nilikuwa nakula mlo mmoja na nini? Eh baadaye ukakutana na niambie akakufanyaje? Eh daa sasa nakula na shiba na chai mpaka nabakiza. Sifa ni zibaba zake na ni miujiza feki aliyojitengenezea. Yusufu anasema hii miujiza ni original lakini anayefanya ni Mungu. Vile vile anasema katika mtoto wa kwanza mlango wa wa, wa tatu anasema hivi kwa nini turajisifu ni kitu kipi ambacho unaweza kujisifu nacho ambacho hukupewa ni kitu kipi ulijipatia we mwenyewe leo hii akitokea mtu sijiwe akasema yeye si biti ni mzuri si anabeba utukufu wote kwani amejipatia kama unaona uzuri kama yanao eh vinginele unakuta labda ana cheo anataka kukitumia kama vile ni, ni, ni, ni, ni mungu wa mbinguni ameshuka duniani Asima, hivi vitu vyote yote, emniambia kitu mnachojisikia chochote kile. Hata kama ni hizo ndoto kuzitafsiri. Ni kipi ambacho kukupewa? Anasema katika koneto wa kwanza mlango wa tatu. Mlango wa sore. ni koneto wa kwanza eh, tatu saba. Anasema ni kitu gani ambacho amekupewa? Eh? Eh, ni na, ni na ni tatu au ni, wa, ni nne. Lakini kama haitakuwa tatu nina kaangalia 47 niko nini inawezekana ni ni kumba lakini ni mstari ambao tumeisoma kwa hiyo tutaiangalia ni, ni, ni, ni, ni, tuta ni kitu gani ambacho vile vile tunapotopewa vipawa vya Mungu tusivitumie sisi wenyewe nini ni, tu yaani tusitumia ndio kwa kula juzi ambavyo utaacha kupokea zile sifa, lakini ukipokea tu usizipo usikae nazo usipeleke kwa Mungu watu atakupa sifa wewe kuseme ni za Mungu Ivi leo hii ni Anyway, tutaendelea huko eh mpaka, mpaka mwisho eh, eh katika kitabu cha Yeremia kama unatabia kukumbuka mistari na mimi huu usali nilikuwa sijaukariri lakini ngoja nitalazimika niukariri leo. Twende katika Yeremia mlango wa 9 mstari wa 24. Eh huu ni mstari wa kukumbuka kidogo. Yeremia 9:24 anasema hivi. 9:24 anasema hivi. Bali lao 23 anasema bwana asema hivi mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake huyu ni mtu mwenye hekima mwenye ujuzi wote ule mwenye ufahamu mwenye mwenye uwezo wa kuhubiri mwenye wengine hata we yani hekima yote ile hata ya dunia mwenye elimu zake za duniani eh mtu ingekwambia unajua mimi nimesoma paka wapi wewe Eh unajua nikaanza kukusimulia siku zitapita siku 3 tu tujamaliza hiyo eh nasema hata hiyo nayo sijisifu nasema mwenye hekima na hiyo ni hekima ya dunia asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwe na mambo hayo asema bwana umesikia haya maneno eh asema kama unataka kujisifu ujisifu kwa kusema kwamba ninamjua Mungu ujisifu kwamba nimesoma kuanzia kwa mwanzo mpaka ufunuo sio mbaya sana napo sio sana eh kabla hujajisifu degree nazo jisifu kwamba umesoma kitabu cha wa cha kumkumbukuru patri bila ngozi yote na unaijua yote kichwani ukiona uwezo ujisifu nlicho Mungu wa nicho toko kusema ndio sio yeah. e, Mungu wa nicho toko kusema e, katika e, twende nyingine kwenye hoja ya ta. tapa hii hoja inafanana na ile iliyopita lakini iko tofauti kidogo inafanana yote bila Mungu hacherewi wala hawai leo hii waya hili na mimi limenipata moja kwa moja tu sana Eh wakati mwingine tunaanza kufikiri Mungu amechelewewa. Ndiyo sio? Yeah. Kitu fulani unakitafuta. Unaoomba Mungu. Maisha yako unasema mimi na mtumikia Mungu unafanya. Lakini maisha yangu ni yale yale. Tabu zile zile machozi nayo lia usiku na mchana ni yale yale. Mwaka unaisha na mwingine unaisha na mwingine unaisha. Kwa nini? Huyu Mungu yuko wapi? Biblia inasema Mungu hakirevara hawai. Eh, hemsome mlango wa 41 ule. Tusome mstari ule wa tuanze na msali ule wa um, kwanza tuishaona ile miaka miwili nani emjiulize mtu yuko ndani ya miaka miwili amefungwa bure hajafanya posha eh unaada huo unamlingana una, una Mungu bado Mungu hakukumbuki uoni chochote bado hiyo ni kipindi kirefu sana eh lakini ukisoma mrango wa 4 na moja tusome msali wa 4 na 46 mbele zaidi kule anasema 46 anasema. Na Yusuf alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya farao. Ana miaka 30. Ukumbuke siku ya kwanza anauzwa, aliuzwa na miaka 10 ngapi? 17. Eh, miaka 17 kufika 30, miaka 13. Miaka tatu ya utumwa, miaka tatu ya kutengwa na baba yako na mama yako na ndugu zako ambao ndo wamemuuza anyway. Miaka tatu ya kufungwa Miaka tatu ya kusingiziwa na mke wa Potifana majaribu yale bado hajaacha Mungu wake. Eh akipata mafunuo anasema haya sio kwa kwangu ni a Mungu. Je, wanya nikuulize wewe unayesikiliza hapa? Na mwingine anaweza kutoka mbali. Je, ni vigumu sana kumsubiri Mungu? Sio vigumu sana, si ndio? Ni vigumu kiasi uwezo ukakata. Lakini tu haya maneno, kama ujasikia haya maneno ni vigumu sana. Lakini ukishasikia haya maneno, Ibrahimu alisubiri Mungu kuanzia miaka al Sabina tano alipopita alipo kutoka kwenye nchi ya uru mpaka alipokuja kupata yule mtoto wa ahadi, alikuwa na miaka mia alikuwa amesubiri kwa muda wa miaka tano Isaka alisubiri kupata uzao baada ya kumpata mkewe e, Rebeka, walikaa bila uzao mpaka alimuombea kwa muda wa miaka 20 alipata mke akiwa na miaka 40 alikuja kupata wale watoto mapacha pekee baada ya miaka 20 alikuwa na miaka 60 bado hakuacha kumsubiri Mungu haku alipana ali, Mungu wangu Mungu wangu anakuja yuko nyuma nyakati tazama eh yuko labda amefika kwenye kona la api anakaribia kutokeza eh kwa hiyo tunajua kwamba Mungu Hawahi. na Biblia nasema kwenye kitabu cha 1 Korintho 1 wa kumi na hasa mstari wa 33 wa 10 hivi ndipo anasema msanii wa wangapi pale anasema Mungu hawezi akatupa majaribu yanayozidi uwezo wetu wa kustahimili. Na vivyo hivyo Biblia inasema Mungu hawezi akatupa majaribu ambayo wanadamu wengine wakawenda hawapitii. Watu ambayo walipitia majaribu ambayo wanadamu wengine ni watu wachache kwenye Biblia. Mtu kama Ayubu, mtu kama Yusufu, mtu kama kana ni mtu kama stefano kidogo na paulo ni watu wa wafiki wengi dadia na kristo mwenyewe mm -hmm. mimi huwa kwenye vidole hivi vya mikono maneno ni wafiki 10 twende katika hoja inayofuata hii hoja ni ni em, lakini tumeona yusufu alipoitwa na, na farao alikuwa na miaka mingapi Thelathini. si Ukisoma katika Luka mlango wa 2, Luka mlango wa tatu wa 3 usani 23. Luka 3:23 anasema hivi, Yesu alipoonekana hadharani kuanza kufanya kazi, alikuwa na umri wa miaka ipatayo 30. Unakumbuka Yesu na, tuli, tuliona Mungu anaweza katumia mtu mwingine eh, kama taswira ya Kristo. Eh tunaona huo ufananio mwingine huo. Na ufanano unakwenda kwa Daudi. Daudi alianza kutawala na miaka 30. Eh? Siyo Eh tunaona kwamba neno la Mungu linaenda kujidhiilika katika njia tofauti. Eh. Yeah. Swali kwako, Mkristo. Mimi na wewe tuko tayari kumngoja Bwana kwa muda wa miaka 13. Kwa muda wa miaka 25 ya ya, ya ya ya Ibrahim. Kwa kwa muda wa miaka ya, ya ya ya Daudi? Daudi alikuwa na miaka kama 17 hivi, 16 wakati anapakwa mafuta na ilikuwa ndio chanzo cha mateso akajaribiwa kwa mikuki na kuuawa na kufanya nini na kukimbia nje kio bado kijana mdogo ndugu zake walikuwa nyumbani wanaenjoy maisha lakini alikuja kuanza ku, alikuja kusimika kwa mfalme baada ya miaka 13 vile vile kufikia miaka 30 kama yeye Yusufu kama yeye Kristo hivi je je uko tayari uko tayari kumsubiri Mungu Mmeo mkeo ndugu yako labda mmeo mkeo akiwa ha hakutendei mema anakutesa tu mchana na uko tayari kunasubiri Mungu kati ya kuteswa na huyu mwenza wako mke wako na mume wako na kuwa gerezani kama Yusufu ipi ni ni rahisi kuvumilia hii hey. ya kuteshwa si ndio eh Yusufu ni kali zaidi Ka, kati ya hii na hii ya, na hii ya ya ya, ya, ya ayubu yakufiwa na watoto na kila kitu chake kikaharibiki kikuawa kiondoshwa na baada hapo akaanza kuwa na majipu mimi mzima kiasi kwamba alikuwa hana anapokaa popote pale anakalia jipu ipi ni rahisi kusubiri jamani Mungu wetu hachelewewa wala hawai anaje kukuja kwa hesabu inayototoshi eh lakini nitumoe ngane tumsubiri. Eh. katika kitabu cha Zaburi mlangu wa 34 mstari wa 19 anasema hivi. ya 34 ni zaburi nzuri. So far kuambia kusoma eh Yeremia eh tumesema yale mistari kuikumbuka. Lakini hii zaburi ya 34 karibu yote huwa ni zaburi nzuri ya, ya matumaini makubwa sana kwa watu wanaoteswa. So, inasema hivi. Gabriel mateso ya mwenye haki ni mengi sana lakini Bwana atamuookoa nayo yote. Eh ukiteswa katika ugonjwa, ukateswa katika njaa, ukateswa katika watu wanaokuchukia, lakini sio wanaokuchukia kwa sababu tuna tabia mbaya kwao hapana, lakini ukaona umemwabata Mungu katika utumishi kama na huduma kama hivi mitatu mini bado watu wanaokuchukia. na nini? Ujue kwamba Mungu ana mahesabu mazuri sana. Turede katika hoja ya mwisho. Inasema Mungu huafuta machozi waja wake. Unajua wewe unalia hapo ulipo uwe hulii. E, mwanadamu anapokuwa duniani hasa mchamungu wa Mungu, lazima moyo wake uwe unavuja, e, unamwaga una, una machozi. Ndiyo sio? Nde. Eh. Lakini Mungu anasema ana tabia za kuangalia machozi ya wacha Mungu wake, ya waja wake na kuyafuta. Rafiki. Eh. Je, unalizwa na kitu gani kinachokufanya moyo wako ukose amani? Ni nini? Biblia inasema Mungu ana Ni Mungu yupi ni Mungu wa Biblia? Sio Mungu Mungu wa jumla hapana ni Mungu wa Yesu wa pana wetu Yesu Kristo ni Jehova Mungu wa Biblia ambayo utakutana naye kwa kusoma mwanzo mpaka ufunuo. Usipo usipo soma mwanzo mpaka ufunuo popote pale mwa katikati uwezekano wa kumkuta kum, kum, na Mungu huu kwa kweli sio mkubwa ni kile. hapa kuhubiri zile injili za matumaini za kwamba Mungu anaenda kuwatendea. Mungu hapana Mungu anaenda kutendea kama lazima nikaribia ni mimi na mimi nitawakaribia. Mm. Eh Anasema lakini hawa watu mimi niwaambie wafanye hivi wa kafanya hivi nitawaacha wapotelee katika njia za Hapa lakini kuna wacha Mungu abu wa mungu, kuhesabu kwa vidole akina Yusufu hawa Akina wao na mimi na mwingine amwaminie Mungu siwezi ngasema siwajui wote lakini Mungu anasema pala tabu zako nazijua machozi yako nitayafuta. Wako a kutoka katika kitabu cha Tja, twende mwanzo pale tu tuanze habari niipo wanzie. wa 50. Biblia inasema kabla ya kuja miaka ya njaa Mungu wa kusubiri matatizo yatokee. Anaanza ana, Mungu anaanza kushughulika na maisha ya Yusufu moja baada ya nyingine. Anamtoa katika mateso. Anamba cheo kudharauliwa na kutukanwa na kuna, una, una, una kupigwa na kuteswa. Yote vinondoka yeye anawaza. Unajua Yusufu alikuwa pia alikuwa bosi wa Potifa. Una taarifa hiyo? Alikuwa pia bosi wa mke wa Potifera, yule aliyemfanyia yale mambo yote yaani. Unakumbuka hiyo? Basomo Biblia imesema hapa anasema wewe utakuwa ni wa pili, mimi tu ndio nitakuwa juu yako. Lakini hakuna jambo litakalo niendea ndani ya misi, hakuna shauri litakalo pitishwa bila wewe mwenyewe kulithibitisha. Kwa hiyo angeza kusema okay, kuna kuna kuna kuna, kuna watu wawili wanataka kumpindua. Po, uh, uh, falao. Mmoja na leta na mke wake ndo wamepanga nina taarifa, wapelekwe gerezani wakae kule kwa muda wa miaka saba Angeweza kufanya lakini harudishi kisasi. Hana huo muda. Mcha Mungu wa Mungu huwa hana muda wa kulipa kisasi kwa sababu Mungu anamsimama machozi. Ukishavutwa machozi, ukilipa kisasi machozi anarudi ndio sio. Eh. Eh, wewe unaenda mbele. Kwa sababu Mungu samesha ku... Kuri choko mm -hmm. e, na tafta nini nini? Shikufuta machozi. Eh, na hicho kisasi Mungu anajua vile vile. Ja, Naomba hilo nalo niseme. Usiwiki kwamba nataka kuhubiri zile nje za uongo uongo. Hapana. Na hao walio walio kutesa wakati Mungu anakufuta wewe machozi, kuna namna anakuwa anashughulika na wale wengine vile vile. Nao hawaachi. Mungu anasema mimi ninalipa kisasi. Kwa hiyo hatoki kumuokoa yule mwenye haki ziyezi ni kwenda kuwalipa mabaya wale waliomtendea yale. Ni tabiaabu. lakini kosa ni pale ambapo Tumeisha afuta machozi, tunataka kutumia ile nguvu tuliopewa kwenda sisi kujilipia kisasa. Hapo wanasema hapa hapana, niachie kazi yangu. Anasema kwa hiyo mlango wa 50, mlango wa 41 50 ndio tunaona nasema kabla ya kuja miaka njaa Yusufu alizaliwa wana wawili ambao Athena binti hata huyo binti labda sio wa moja kwa moja lakini ni wa huo. Eh, e, tofauti Huyu ni, ni, ni waoni. E. E. Yusufu, na aliozwa na Na aliempa huyo mke ni farao. Farao ndio inawezekana mamlaka hata wa kwa hapa nataka kwa kijana wangu wazee wangu mkuu tenda kazi eh? Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase Maada alisema Mungu amenisahaulisha tabu zangu jamani ukiteswa ukaonewa ukafanya nini watu wanakuambia ah sahau acha hapana Mungu kuna siku atakufanyia utaratibu akusahulishe shida akusahulishe ari matatizo na yale majonzi kama kama unmuombeleza mtu ame kitu wewe endelea tu kuna kitu Mungu atakifanya atakuletea manase katika maisha atakuletea infrared katika maisha ili uzudi akusahulishe alafu kisha sahau utasamehe bila kinyongo chochote kwa sababu wakati wa kusahau alioleta Mungu amefika amen. Eh. Kwa hiyo watu wengine wanawaambia mtu akifanyia wa kitu kibaya sahau, sahamehe baroho ya hapana, una muda wa kuendelea kuomboleza. Usilipe kisasi, lakini unaweza bado kaenda mbele ya Mungu kulalamika. Eh hey, damu ya Yesu inanena mema, ya, ya Habiri ndo mbaya. Wewe sio Yesu na mimi sio Yesu. Sisi na kina Habiri tuna haki ya kwenda kumambia Mungu, "Lini utatulipia kisasi chetu?" Kabisa lakini itafika wakati sasa Mungu atakuletea hawa watu akishakusahulisha. Hivi unaweza ukapata kitu ambacho hakikuumi. utaendelea kuhangaika nacho? Kwa, kwa sababu so, Mungu Lakini mateso aliyokamba yapata yote haya alikubana ya kukumbuka mpaka alipoletewa manase, mwanae wa kwanza na Efraim mwanae wa pili wa kumsahulisha na kumfuta. Mungu anafanya vitu viwili. Anakusahulisha kwanza moyoni, alafu anafuta machozi usoni na moyoni vile. Eh? Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 7 mstari wa 10. Eh muda umeisha nitaisha kama munga, na nitaisha hapa. Tumeona kwamba mungu atasawilisha na nitaishia hapa. Mungu ambariki sana baba kwa mbinguni kwa kwa neno lako. Asante kwa neno hili. Asante kwa sura ya leo hii.